66. Varuna, rege universal și magician, râta și maia. Textele vedice îl înfățișează pe Varuna ca zeu suveran. El domnește peste lume, zei, în paranteză deva, închid paranteza, și oameni. El a întins pământul ca un măcelar care jupoia pielea animalului ucis și o așterne ca pe un covor înaintea soarelui. El a pus laptele în vaci, înțelegere în inim, focul în ape, soarele pe cer, soma pe munte. În paranteză Rigveda 5 Roman 85 1 liniuță 2 Închid paranteza. Cosmocrator el posedă unele atribute ale zeilor celești El este Vishwadarshala, pretutindeni vizibil, omniscient și infailibil Vishwadarshala se scrie V-I-S cu accent ascuțit V-A-D-A-R-S cu accent ascuțit A-L-A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 Cuvântul râta, participiu trecut de la verbul a se adapta, desemnează ordinea lumii, ordine cosmică, liturgică și morală în același timp. Nota 12. Citez. Când vezi locul eminent pe care îl ocupă aceeași noțiune, aproape același cuvânt, atât la para-indienii din Mesopotamia și din Siria, ca și la iranienii de toate nuanțele, ai dovada că ea constituie deja fondul reflecțiilor și explicațiilor indo-iranienilor indieni. Închei citatul. George Dumesil, Ordre Fantasy, Jean pagina 140, închei nota. Nu există vreun imn închinat lui Ruta, dar termenul este citat frecvent, mai mult de 300 de ori în Rigveda. Se proclamă că făurirea lumii s-a făcut în conformitate cu râta. Se repetă că zeii acționează potrivit lui râta și că râta stăpânește atât ritmurile cosmice cât și conduita morală. Același principiu guvernează și asupra cultului. Tronul lui râta se află în cel mai de sus cer sau în altarul focului. Ori, Varuna a crescut în casa lui Rita, declară că îl iubește pe Rita și mărturisește pentru Rita. Varuna e numită regele lui Rita și se zice că această normă universală, identificată cu adevărul, se întemeiază în el cel care încalcă legea este răspunsător în fața lui Varuna și doar Varuna și numai el, restabilește ordinea compromisă prin păcat, eroare ori neștiință. Vinovatul așteaptă absolvirea prin intermediul sacrificiilor, prescrise de altfel de Varuna însuși. Toate acestea pun în lumină structura sa de zeu cosmocrator. Cu timpul, Varuna va deveni un deus otiosus, supraviețuind mai ales în erudiția ritualiștilor și în folclorul religios. Totuși, raporturile sale cu ideea de ordine universală sunt suficiente ca să asigure un loc important în istoria spiritualității indiene. Nota 13. În limba clasică, termenul râta va fi înlocuit de vocabula dharma, se scrie d-h-a-r-m-a, al cărei destin grandios îl vom urmări mai târziu. În Rigveda, damun. Se scrie D-H-A-M-U-N și Darman se citează de 96 și respectiv 54 de ori. Închei nota. La prima vedere, pare paradoxal ca păstrătorul lui Râta să fie în același timp strâns legat de Maya. Legătura este totuși ușor de înțeles dacă ținem cont de faptul că creativitatea cosmică a lui Varuna are un aspect magic totodată. Termenul maia este derivat de către aproape toți lingviștii de la rădăcina mai, m-a-y, a schimba. În Ricveda Veda, maia desemnează schimbarea strigătoare sau dăunătoare a bunelor mecanisme, schimbarea demonică și înșelătoare și totodată stricarea stricăciunii. Altfel spus, există maia rele și maia bune. În primul caz este vorba de vicleșuguri și de vrăși, în special de vrăj de transformare de tip demonic, precum acela ale șarpelui Vârtra, care este mainul, adică magicianul trixterului prin excelență. O astfel de maia alterează ordinea cosmică, în fiedică de, de pildă mersul soarelui sau ține apele legate, etc. Cât despre bunele maia, ele sunt de două feluri. 1. Maia de luptă Antimaia folosită de Indra când își măsoare forțele cu ființele demonice. Nota 14. El ia înfrânt pe main prin Maia. Acesta este la motivul a numeroase texte. Printre vrăjile lui Indra se numără în primul rând puterea sa de transformare. Închei nota. 2. Maia creatoare de forme și de ființă, privilegiu al zeilor suverani, în primul rând al lui Varuna. Această Maia. Cosmologică poate fi considerată ca echivalent cu rita. Într-adevăr, numeroase pasaje prezintă alternanța zilei cu noaptea Mersul soarelui, căderea ploii și alte fenomene care țin de râta Ca rezultate ale acestei maia creatoare Așadar, în ring veda cu vreo 1500 de ani înainte de Vedanta clasică Se percepe sensul inițial al conceptului de maia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 Revenind de la Varuna, să precizăm că modalitatea sa de existență, suveran teribil, magician și maestrul al capcanelor, permite o apropiere surprinzătoare cu dragonul Vârtra. Orice am crede despre înrudirea etimologică a numelor lor, e de remarcat că ambii zei sunt în relație cu apele, în primul rând cu apele prizoniere. În paranteză, Marele Varuna a ascuns marea. Închid paranteza. Noaptea. Non-manifestatul, apele, virtualul, semințele, transcendența și non-acțiunea, trăsăturile ale zeilor suverani, au o solidaritate mitică și metafizică, totodată, pe de o parte, cu dragonul Vârtra, care, după cum vom vedea, a întemeiat, a oprit și a înlânțit apele. Mai mult, încă, Varuna este asimilat cu șarpele Ahi și cu Vârtra. În Atarva Veda, Paranteză 12, Roman 3,57, paranteza, el e numit viperă, dar mai ales în Mahabharata, însă varuna este identificat cu șerpii. El e numit stăpânul mării și rege peste Naga, ori oceanul este culcușul șerpilor Naga. Nota 15, Mahabharata 1, Roman 21, 6 și 25, 4. În alte pasaje din Mahabharata, regiune Varana este socotit printre cei mai importanți naga și citat alături de șerpii mitici atestați deja în sursele vedice. Închei nota!